Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 11. april, og børsjulene de drejer snart igen. Men inden det sker, så skal vi i dagens nyhedsoverblik her forbi Tesla-biler, der får endnu et hug med priskniven. Bitcoin, der blæser frem. Og den legendariske investor Warren Buffetts næste sats. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Signe Terp. Tesla har igen besluttet at skære i priserne på alle sine modeller i USA, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Der bliver skåret mest i de to topmodeller Model S og Model X. De to modeller er blevet 5000 dollars billigere, mens prisen på Model Y er blevet nedsat med 2000 dollars. Teslas billigste bil, Model 3, er også blevet endnu billigere med en nedsættelse på 1000 dollars. Med det nye prisfald så er prisen på en basis Model Y faldet med 20%. I år. Det er nemlig femte gang, at Tesla nedsætter priserne, og både på det danske og det amerikanske marked har man således kunne se priserne på de populære elbiler dale de seneste måneder. Kryptovalutaen Bitcoin har krydset en bemærkelsesværdig grænse. Den digitale mønt er nu mere end 30.000 dollar værd, hvilket er det højeste niveau siden juni sidste år. Alene det seneste døgn er bitcoin sted med knap 7 så en bitcoin i øjeblikket koster 30.168 dollar. Et beløb, der svarer til over 206.000 danske kroner. Investorerne sender bitcoin op, fordi de regner med, at onsdagens inflationstal fra USA kommer ind på et niveau, som giver den amerikanske centralbank grund til at holde en pause med at hæve renten, skriver CNBC. Bitcoin slog sig voldsomt sidste år, men den digitale mønt er nu steget mere end 80 procent siden årsskiftet. Japanske aktier. Ja, det er, hvad den legendariske investor Warren Buffett planlægger at købe. Det siger han i et interview ifølge CNBC. Konkret så overvejer Warren Buffett at øge sine sats på japanske handelshuse. Det er store konglomerater, der importerer alt fra metal til mad ind i Japan. Warren Buffett ejer allerede 7,4 procent af aktierne i de fem største japanske handelshuse. Og efter Buffetts udmelding, så har aktierne i de fem handelshuse taget en tur op. Det gælder blandt andet handelshuset Mitsubishi og Mitsui. 92-årige Warren Buffett er en af verdens rigeste mænd, og han investerer gennem sit selskab Berkshire Hathaway. Og apropos Asien så har markederne østpå allerede taget hul på tirsdagens handel. Jeg kan kort fortælle, at japanske aktier stiger med over 1%, mens kinesiske aktier i Shanghai tager en tur baglæns. Det sker efter, at den kinesiske inflation har vist sig at være lavere end forventet og endte på 0,7% i marts.